namalizia muhadara wangu kumuuliza Ayubu maswali nimeandaa maswali kumi kwa ajili yake ili ajadiliane na mimi ajadiliana mjadala huu inatakiwa nijibu maswali haya usipoyajibu wewe Ayubu usirudie kujadiliana na mimi haya maswali nitakayokuuliza nitakuuliza kwa mujibu yale nilizozungumza yote nitakusania kwa maswali kumi alafu haya maswali ukija kupanda kupanda na nakwambia kabisa kama ulivyoniambia mimi Usikurupuke kama ulivyokurupuka mara ya kwanza ukaja kukimbilia kunijibu wakati hujasikiliza wala hujasoma koali za na chuoni hujathibitisha jibu maswali haya okay, insha Allah mimi nitaenda na wewe jino kwa jino ila ayye, Allah subhanahu wa ta'ala ma dumtu hayya wa as'alullah alafiya wa salam mpaka utanyooka bwana yubu wewe ulisema mi nimeingia msitu wenye vibwengo sasa mina kwambia, mimi na mimi nakwambia nimekuja na moto wa kuvichoma hiyo vibwengo na huo msitu wako lakini na mimi nikakwambia wewe umetikisa benza kwenye vinywaji vya gharama. Maadamu usha vimwaga utavilipa. Na kuvilipa kwake ni kujibu haya maswali haya. Uyajibu. Kwa mujibu wa kauli tulizostaja na nyinginezo ambazo ziko za wanachuoni Swali la kwanza bwana Ayubu. Baada ya kuletewa hizi hoja zenye nguvu zinazovunja mashiko yako ya batili Bado unashaka kuwa Allah yuko juu ya arshi kwa dhati yake? Na je una hoja za kutetea msimamo wako huo wa batil sheria kwanza hili nalirudia tena je baada ya kuletewa hizi hoja zenye nguvu wewe bwana ayubu zinazovunja mashiko yako ya batili bado unashaka kuwa Allah yuko juu ya arshi au Allah yuko juu ya viumbe wake na je una za kutetea msimamo wako wa batil sheria kwanza hili na muuliza yoo akija kupanda ukija kwenda hapo kwenye msikiti wako kujirekodi kwa sababu pia tunataka rekodi zako kwa sababu tusipata rekodi kwa sababu hatuna muda barabarani tunatoka kwa unasikiliza neno moja moja pia kwa vibaya sasa hatataki kunuku kwa vibaya alhamdulillah kwa makini sasa urekodi tena urekodi wa wa Uislamu wale vurugu lako ilo... na kwenye youtube yako huko uwapelekee tena jamani ni minangwa wakusaidia na kusanya watu wote wenye msimamo wako wakusaidie maswali haya na wallahi hawatojibu mpaka kinasimama kiama au ila yarisa Allahu al-ardha man alayha swali la pile je pakisemwa fawqa ibadi pana kushudiwa kabla ya mbingu kama ulivodai yani pakisemwa Allah alikusema wa huwa al-qahiru fawqa ibadi yuko kabla ya mbingu ya dunia hii kama ulivodai wewe nijibu na hapa nafikiri utakuwa ushajifunza kwenye muhadhara au ushasikiliza huo muhadhara nilivyo kujibu utajibu kwa mujibu wa vile tulivyokueleza kama utashindwa utasema tutakusaidia tutakariri tena maneno haya sasa wewe ulivodai hivo kwamba fauka maana yake ni juu kabla ya mbingu je ni kweli hivyo swali la pili swali la tatu je herufi ya fi Hai swali lako binafsi sasa usio kapelekea mshefi kiwapelekea wakakusaidia hukoje ujibu Je herufi ya fi inafidisha dharfia ya peke yake kama ulivodai pakisema fi ni kwa ajili ya dharfia peke yake kama ulivodai bwana ayubu au ina maana nyingine zisizokuwa hiyo Jibu swali hili bwana ayubu usikimbie kwa sababu shay yasema swali so, nne je ulipodai kuwa tuna itikadi ya kuwa Allah sikiliza sifua na hana adabu huyu bwana katika maneno yake aliyasema mimi nitayasema kwa maslahi lakini wallahi napata mpaka kigeezi cha kuyasema lakini yeye hana haya anaropoka tu anasema hivi yeye ya alisema hivi nipo Allah muongoze katika khutba hii akasema Allah ni epushe kwenda kwa watu hawa wenye itikadi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana kwa sababu tunaeti tunadai kwamba Allah amekaa juu ya arshi kama imeitegemea arshi kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana kila kile kinacholazimu kukaa juu ya arshi nafikiri mshanielewa sasa mimi mtamtamkia sababu kama alivyotamka na Allah Subhanahu wa ta'ala ametukuka na lile ambalo alinisema huyu kijana kutukuka kuliko kukubwa uliposema bwana aibu kwa tuna itikadi ya kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala mimi na cha kulitamka ile neno aliposema je ulipodai kuwa tuna itikadi ya kuwa Allah ana matako akasema hivyo subhanahu wa ta'ala amma yaqulu hadha adh-dhalim 'uluwan kabir Una ushahidi juu ya madai yako au umejirupokea tu? Atupe ushahidi sisi, wa kwamba sisi tunaita kidi kwamba Allah subhana wa Ta'ala kwanza atupe ithbati kwamba sisi alusunna. Tunadai kwamba Allah amekaa juu ya arshi. Alafu atupe lazimi yake kwamba Allah subhana wa Ta'ala na kile kinacho lazimu kukaa juu ya arshi. Hana adabu huyu kijana. Swala tano alijibu ili swali bi. Swala tano. Je, unaposema Allah yuko pale alipokuwa kabla ya kuumba viumbe vyake una dalili yoyote au umeamua kufuata maneno ya watu wabati mfano wako? Sababe katambaana anasema kwamba Allah yupo pale ambapo alikuwa kabla ya kuumba. Sawa? Tujalie hivyo. Tujalie ni hivyo, sio? Sasa je, tupe ushahidi wa salafu salih katika hilo. Naam. Jambo lingine, lakini analisema hile kwa ajili ya kupinga kwa maallaah subhaanahu wa ta'aalaa hana hana jiha lakini haelewi jiha ni nini yana kushegia jihatu sita tamuuliza swali lingine kadhalika unaposema allaah yupo bila mahali wala upande wala hazimpitii zama yani allaahu mawjoodun bila makanin wala jihatin wala ajri alayh zaman je hiyo ni aya au mwafuata watu wa batil katika hilo tunamuuliza hiyo ni aya au hadithi au kauli ya salafi nani aposema allahu mawjudun bila makan wala jihatin wala yajri alayhi zamanun naam swali la 7 unaposema Allah hashuki katika mbingu ya dunia kama alivyodhibitisha hilo mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu Unajalia kwamba tukikubali hilo itakuwa thuluthul lail ziko sehemu nyingi mtaaddida thuluthul lail ziko sehemu nyingi kuna kwa hiyo kama vile Allah atakuwa anazunguka huko azunguka kule ulipodai mada hii kwamba ziko sehemu tofauti tofauti je yes, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala unataka kuzifananisha na sifa za viumbe kwamba kushuka kwa Allah ni kama kushuka kwa viumbe umenielewa ile swali iskani hayaielewa na hivi hataielewa tu kwamba anaposema kwamba Allah hashuki yeye kwa dhati yake kwenye mbingu ya dunia thuluthu layl al-akhir kwa sababu tukijalia hivo afalis za usiku ni nyingi zinoraje masha mjibu kwa hiyo haiwezekani hiyo Allah akashuka yeye itakuwaaje sasa alafu anaiacha arshi je yeye Allah akishuka anaiacha arshi na niuliza swali hilo sitamwambia Allah yuko juu ya arshi na nusu yake taliku bi jalalihi mshamaliza sasa yeye anasema hivi sasa tumuuliza je unajalia sifa za Allah ni kama sifa za viumbe kwamba akishuka Allah ni kama kushuka kwa kiumbe kwamba akishuka juu ya gorofa mwanadamu akawa chini huko juu hayupo alafu atakuwa chini na maana haiwezekani akawa sehemu nyingine tulimpa mifano mingi sana hapa katika mambo ya Allah wakati mmoja huo huo anamruzuku anawaruzuku waja wakati huo huo anawaitikia maombi waja wakati huo huo anaandika mambo ya waja yana yani anakadiria ana, ana mambo ya waja wakati huo huo anafanya hiki sawa wakati huo mmoja wakati huo wanajua hiki Allah subhanahu wa ta'ala sasa yeye ametaka kumfananisha Allah na nini na viumbe na hapo ndipo walipofeli hawa wanaotumia wana wanaotumia zao za akili wakamfananisha Allah na kiumbe wakapinga waka sifa zake za zinazohusiana na dhati Allah subhanahu wa ta'ala swali la nane uliposema bwana ayubu au silitay kauli za albani na uthaimini ulikuwa hujui kuwa hili jambo washari thibitisha kabla ya wao kwa kuruni nyingi salafu salih au ndio msikia leo kwenye muhadhara huu wala so, msingi sana hii sababu yale sema msinithe albani kama msikia wala uthaimini jeu uliposema hivi ulikuwa hujui bwana ayub kwamba salafu salih kwa kuruni nyingi miaka 179 mwaka 150 kabla ya hapo washathibitisha zamani sana ulikuwa huyajui haya au lirukirukupuka tu kunijibu swali so, la tisa je ayub mpaka sasa baada ya kudhibitishiwa kuwa salafu. msimamo wao ni kuthibitisha kuwa Allah yuko juu yu. tena kwa dhati yake wewe una msimamo gani katika jambo hili tunafahamiana baada ya kudhibitishwa kwamba salafu sale msimamo wao ni kwamba Allah ala alarshi stawa Allah yuko juu ya arshi tena kwa zati yake wewe msimamo wako mpaka sasa ni upi afuje utuambie bana mimi msimamo wangu ni ule ule ha, si shauri yako sababu sisi tunakwambia wewe sio kwamba tunadhani kwamba utabadilika kwa haraka tunataraji huenda Allah kakujalia ukabadilika kwa sababu alhidayatu biidillah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha lakini sisi tunapozungumza na wewe tunawauliza na mfano wako wote wenye itikadi mbovu kama yako kwa hiyo usipopata faida wewe Watapata faida wengine bi idnillah hata kama ni baada ya vizazi vijavyo wewe shauri yako na upotevu wako utapomua upotevu swali la kumi na swali la mwisho kwa bwana ayub uliposema Allahu mawjudun narudia swali lakini si, si swali ile isipokuwa narudia kwa kipengele Allahu mawjudu bila makani wala jihatin wala yajri alai zaman ulikusudia nini hapo hem tufafanulie bwana ayub Je, ulikushudia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hana jiha kwa maana kulia hana Allah Subhanahu wa Ta'ala upande wa kulia wala wa kushoto wala mbele wala nyuma wala chini wala juu ambavyo ni viumbe? Nafahamu, ili swali yeye atielewa. Inawezekana watu wanakisikia usiyenielewa, lakini yeye atalielewa anachokushudia. Je, ulipokusema bila jihati, unashuhudia kwamba Allah hana upande kwa maana ya hizi aljihatu sitt ambazo ni viumbe sababu haya wanachonamaelezea kwamba allah hai kwa maana unasema hana jiha jeu unakusudia jihatu sitt ukikusudia hivyo tutakwambia umepatia lakini maneno yako yanakusudia bathi ukisema Naomba utufafanulie katika hilo. Bwana Ayub kama ulivokuja kwa kasi yote katika kutushambulia sisi. Naam. Tambihi nampa. Akishindwa kujibu maswali haya bwana Ayub kwa hoja za msingi za kuthibitisha madai yake. Kuanzia leo akome kuwatuhumu Ahlus Sunnah wal juu ya msimamo huu na juu ya kuthibitisha siyo za Allah subhanahu wa ta'ala kama zinavlingana na na utukufu wake Allah subhanahu wa akome asizungumze tena tunafahamu akishindwa kujibu maswali haya ambayo nimemuuliza asikize kwa makini anijibu kwa ilmu imma antantiq biilmi wa imma antaskuta bihilmi na ukishindwa wewe sio lazima uje uniambie bwana mimi nimefaili nimeshindwa Aya maswali nimeuliza si aka nikufurisha makao kiajibu kwa vile unavotaka wewe utakufuru bwana ayubu nakwambia kabisa Ukiyajibu vile univotaka we kwa hawa nafsi kwa sababu unataka ushindani wallahi utakufunwe nitakio yajibu ilmu na kushindwa wenyewe wasema hata mwanamme pia ashindwa usikwona sasa nitashindwa wahabi huyu amenishinda Itakuwaji ndio haki ilivyo kwamba wewe ukishindwa sema mimi nimeshindwa hapa au nyamaza kimya uendelee na mambo mengine akakusomesha kelasatu nuri yaqin na mengine katika madhehebu yenu madhehebu ya shafia lakini usiwaaminishe usiwa, watu kama masalafu havo hovo hawa kwanza ni makafiri kwanza ni kadha kwasitu wanafiki na majina mabaya mabaya wewe we, utakuja kuangamia na utaharibikiwa katika mustakbali wako kwa hiyo ayajibu kwa mujibu wa misingi nabii biidillah atamngangania mimi nampa miezi mitatu kuyajibu haya maswali bwana ayubu miezi mitatu nakupa uyajibu maswali haya na wala wiki ikiijayo wala jumamosi ukamka na maiki ukaanza Alhamdulillah wa kafa. Swalaatu wasalamu ala rasuli almustafa. Afu eti leo unaanza kunijibu. Tatakuwa huna akili wewe. Kaa chini utafakari kwanza. Haya mambo uelezeeni akili. Mimi naamini yeye atajisikiliza, amejua kwamba hapa kuna ilmu katika mambo haya. Yaani haya ni mambo ya kielimu, si mambo ya kurupuka. Kwa hiyo ukianza kesho watu wote, mpaka wale wa, mateja wale utafuna daa Ayubu hana akili. Kama ukikurupuka kujibu. Kwa hiyo jibu kwa ilmu na ukome kuwasema masalafu salafiyun kama kuasema pasi na hoja na dalili na mashiko ya msingi na insha Allah huyu atajibiwa kila nukta nukta nyingine biiznillah huyu bana sisi tadili naye atakuja kujibiwa katika nukta ya kwamba sisi tunamgawa Allah utatu sio mada yangu lakini atakuja kujibiwa hapa hapa biiznillah nukta baada ya nukta ili ajikute ajione kwamba yeye ni mtupu hana ilmu wala hana misingi hiyo elim na kali tena bwana ayubu huna misingi ya ya ki elimu. Kwa rudi ukasome na kuwasingizia mashehe wako kwa hiyo wangu hawana misingi ya elimu. Hawajanifundisha misingi ya vilaza? wako wangu kwa hiyo atakuwa hawana wako kusema wewe wako Paka na wao, kwa, majiwa, kwa, kwa misingi ya ilmu. Sasa ayubu, inatakiwa ujirekebishe. Mwenendo wako Kwanza watu wenyewe hawakukubali, wa yuko na wazee wake si wa hapo mara wawili mara mmoja mara yuko peke yake sawa nafik katika peke yake baadae kujiuliza wazee na kujijibu na msingizia ajijibu ajijibu Tasa na wazee wake mzee mmoja anamwambia msamia wake mambia, talia uyo, tu <laughs> ashir akasema nasikia pia na habari mimi kwamba akiingia kwenye ima familia zake au kwa watu wake anangi hana raha eti nilikuwa sasa wewe kwa mujibu nilivyosema utatafuta pa kujificha wallahi nakwambia yani hivi nivyo haya maneno haya kwa kila mtu ambaye anakujua bwana Ayubu utamwonea haya kwa sababu huna thamani tena mpaka urudi katika haki na hivyo nilivyosema asy-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi rahimahullahu ta'ala hii da'wa hii da'wa salafia itangia katika kila nyumba imewabakisha mkiwa madhalili au mnaaiza mtabaki mkiwa madhalili mkiikataa na mtabaki mkiwa na iza mkiikubali daawa hii ad-da'watus-salafia na inaingia katika kila nyumba isipokuwa uweza mchukua baba yako isipokuwa mchukua baba yako zamchukua bibi yako itamchukua mtoto wako mke wako ala kulli hali inasomba tu kwa sababu ndio da'wa ya haqi alafu kujiliwaza wewe sasa mbona mbona mambo ya wingi hayazingatiwi katika dini yazingatiwa sio kujiliwaza wewe na wazee wako watatu hao wanakudanganya danganya Etibana, yu, mekhalifu, eti bwana sija hivi kwaaje ame khalifu kwani yule bwana Abu Sufyan Hiraklu Azimi wa Roma ayaziduna am yanqusun hivi wanazidi wafuasi wa, wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au wanapungua akasemaje na alikuwa kipindi hicho nikafia sema bali yazidun bali wao wanazidi akasemaje na hivyo ndivyo ilivyokuwa dawa ya mitume wa Allah subhanahu wa watu wake wao wanazidi wanafurika tu wanaongezeka tu hasa wewe kila siku wapungua mara unammoja mara wawili alafu wewe wa wenyewe maskini wawaonea tu hiyo vitabu nao labda wafundisha huko watu wanyao nasema wakalifu barazani hawakuelewi Waelewa matusi tu na nakukushakiza kwamba atalia huyo msamae baada yaelewa wazee Allahwarehemu wazee hawa na waongoze katika njia ya haki lakini pia asema bana kama wanikubali alete wazee watano mimi nitamletea 65 kwa 65 watu wapi bwana hawakukubali simamo wako uliokuwa nao na nakurupuka kwako watu hawakubali watu wengine waumia kwa sababu wa kwenye mrengo wako waumia chini chini lakini watuambie bana huyu bana huyu ah huyu bwana huyu walalamika kwa hiyo bwana ayub ukome na tabia zako hizo mbaya lakini pia tawamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze na waongoze waliomfano wako Si tumemzungumza bwana huyu si kwa kumdhulumu isipokuwa ni kwa msingi wetu Min usuli ahli sunnati wal jamaa 'ala almukhalifin min ahli albid'i wazzaighi wa ahli alfisqi walfujur wote hao msingi madhubuti uliowekwa na sheria lazima tuwarejeshe katika usawa na lao kama msingi huu kala man shaa masha angesema kila anayotaka anachotaka mtakaamka asubuhi akaamua kusema maneno tu amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kadha angesema lakini msingi huu soma sera ya salafu sali na wale wakali dhidi ya watu mfano wako wewe ayubu alafu uone maneno yao walivyowazungumza واطوا باثن الله بمنه وكرمه اي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نسال الله يجعلنا يرزقنا الافلاس في اعمالنا اي يثبتنا على الحق حتى الممات ونعوذ به من الحور بعل الكور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان إلا أن الا انت استغفرك وتبارك الله فيك